قرآن مخترم عاربون د علانه مبتی توسید محمد صحیب در دوره تفسیر قرآن دا چورس نمبر کسد سبا ما حلا بلن خیل منغوز کی فتیر نو دو دار عالک شوره جدید ملای دو پتیر ساکی اشادی طویر سنت کسد انسید از ملکر جوکان نمبر تیس عبد الرحمت <متحدث> لازان از دیمین چوک جنگیر اراد سوالی دوپ رایتر انوار شیر توهیدی موبایل نمبر زیراتین امریکه لونا اغه درې 3933 ساله دا شمیر چې کوم نو د قمري سره ده او شمسی چې کوم ده نو درې ساله او دلته کی دا وسدادو تساع چوي نو دا قمري ته اشاره کوي الله اکبر ولا بيسو او هي صار شوې نه په غار فلکه سلا سميتن درې ساله در... سنینات سنین بیان نه یا بدل نه یا ته تم... ده آنید پارا مفعول دے تمیز نسائی کی گئوئی زکا بیا مفرد منصوب پکارو حاصل معنی دا سلا سامیت انسینی ادریس سا وکالاو زیاد کلو دے پاقیبان دنہو کلونا قول او آیا اللہ آلم بی ما لبیسو اللہ واللہ امر اول نبی علیہ السلام تا او آیا اللہ آلم بمالبسو. الله تعالی خو به دې پاسمانی لبي سوچ دي يار شو پي کې دا اوله جمله خو وګوره والله د دې الله د پاره دا دا وړو شرطه کنا د دې الله د پاره غيب د اسمنو دسمو کړي دا دویمه جمله دریمه جمله اب سر به واسمع سخيست ليدون کي دي لارا او سخيست ده اوريدون کي يا اب سر به اب سر به فو حا کتو خلق لرا به پدی باندې وا او واو رو دایتا دا خبره اب سر به واسمیا سا خیستا لیدون که ده پده بانده او سا عجیبا لیدون دا سالوره ما جمله نشته دیده پارا من دونه ما لهم نشته دیده پارا من دونه ما سوار دی اللہ تعالی نمی ولین سو دوست ولا یو شریکو پینزا ما جمله او نبای صدار گرزئی فی حکمی پا ما علم غیب دده باری تعالی که احدا ایس یو تن لرا ما وردی بغوی روح المانی مظهری ټول مفسرین دا معنا کوي چې حکم نه مراد دلته یې غیب دی نو ګوره الله خفوونه غیب د اسمانونو د زمکه د الله د فارده اته رنګ لالي دنک او ری دنک لري سلوړه جمله د دیبا ګوره څوک دوس نوی کومه مساله دلته غیبونه نه منله او د الله پدای کوي د څوک حصہ دار علم غیب کې د څوک حصہ دار نګر زی آی سره د براخیدار نګر زی دا امر اول که پی جمله او دا دعوت سورتو واتلو ما اوحیا دویم امرو اولوالا ما آسو اوحیا الیکا چی وحی کول شیطاتا من کتاب ربکا کتاب ده لا موبد دلالکا علماتی بدلون که ده پیسلودا لا لراه او هر گیز باندې ممیت ما سیوار دی الله تعالی نا ملت حدا زید دریم و صبر درم امر و صبر نفسکه کلاتکه خپل ځان ما الزینا دا, کسان دا کسانو سره یدو نه ربم شرابل خپل رب لرا بالغات ولا شی سبا او بیگا یریدونا چ واړې دی واځه د bari taala او کګې دی نشي سترګې د واړ استه ان هند دینا تريدو تل حیات واړې ته واړې ته دولو زینا د ژوند او ما تابداري مکواداچا اغفنا قلبو چه غافل کړه دې منګه زړه ده عن د توحید خپلنا عن د قران خپلنا ذکرنا دمساله دلم غیب فلنا وتابا هوه تابیداری کلی دا د فاحشات خپلوا وکانه امره فرطا او وکارد اغه فرطا مخالف ته حقنا فرطا اسراب اسراب فرطا د حد نته راول د حد نته راول دا کاروی نو داغه چا تابدارونه کی چې قران یې خو ده دې دانګه مسله د علم غیب اغه پر خوده د غیر ل علم غیب ثابتې پرېګې دا د دې ثابتدارو نکې الله اکبر وقل صلرم امر وقل اوایا الحق بر ربک الحق میر ربکا چې حق ثابت دی طرفا در حق ثابت دی مپسرین کرام ذکر کئی حق نہ مراد یا اسلام یاد حق نہ مراد قرآن کریم دے اوایا چې حق ثابت دې در طرفه در افغانستان فمن شاء فلیمن فمن شاء افلیمن فسرحا سوګ دې چې خو شي ایمان دراړي په دې مثلي دل می غیب باندې او هر چې ان پس دې بس انکار دیو کې انا بهشکم گا تیار کړل پاردا سالیمانو نارانداس اور اها تو بهم سورادقها چې هتا بهو کې بهم پدې باندې سورادقها دیوالو نه داغه او ايستغیسو یو غاسو او کچری دې طلب د امداد کئ نو امداد به پریاد به منل شی به ماين پداسه او بو باندې پریاد به قبل ول شی لیکن پداسه او بو باندې یو غاسو قبل ول به شی پریاد دئ به ماين پداسه او بو باندې کل مهله پشاند وینو پشاند خیر ود تیلو پشاند وینو زو یش ویلو جوها سوزا ویبا ریتا ویبا الوجوها مخونو لرا چه مخت نزده که دمره بوی چه اغا اوسکی داست کهی نو مخبوله داست سوزایی چه مخت نزده کهی مخبوله او آبول ریتایی دمره گرمه بو بوی او چه ویسکی آزان الله منها نو بیا روایتو کرازی اکلمی با تیرلوی گولو پا زائبانی دا سوزی بیس شراب دیر بدی دا سکل و ساعت مرتفقاو دیر دا زائد زائد جا آرام دا جہنم بشارته مسالا امنا چیلم غیب یو اللہ لرده نو راش ایمان پا دیرارا نو عجر بدل درکی ایناللزینا بیشا که آن کسان آمنو چیمانی رادو عملو که پا طریقه دا پیان بر بانده بیشا که منگا نو زایا که و عجر دا چا چه حسطا عملی کرده و دیده پارا جنتونا اولائکا دا دا میش گریدی با یگی با لانده دا اونو داغی لانده دا یعنی پا تصرف دا دی که نهرونا یو حلونا چوله بشی دیتا فیا پاگی که من اصابرا دا بنگ او ا چي و داي پاري کي سياب بن خزر جاميشني من سوندوسن د غټورې هم د بارې کورې همونه وا تبرقین او دغتور خمنا متقین فیہا علی الارائیت تا کیا لگا ان کی بیفیا پا دیکی علی الارائیت پتختونو باندے نعم السواب دیر خبد لدا او دیر خیست دے مرتفقا زائد ارام دا جنت دیر خیست دے زائد ارام دا جنت سورا نعمتو ندی اللہ و اللہ دا مسلا امانا دا او آیا چی آلم الغیب یکی او اللہ دے کارساز یکی او اللہ دے دا مسلا امانا نو او عمل پا طریقه دا پیام بر بانده و کا اللہ جنتو نا دا امیش کی رئی کم نهرون باستا پا تصرف کیوی بنگلی با در تا چولی شی بنگلی سمانا دست روزارو بنگلی او دانا چی بنگلی خو خزی چی کلا کلا دا وی یو شی په یو علاقه کې یو روایت او په بل علاقه کې بل روایت یو شی بعض خلکو ته خخ کاری او بعض خلکو ته نخ کاری عمر د دنیا په عمر د اخرت باندې قياس کول نشته ده اوب جدا ماملي وي اخرسته خسته غټ رېخم او باریک رېخم داغه جامع الله اکبر تختونه باندې تکیاګانی واضرب دی دي زاین اوس حساست د دنیا ذکر کئ د اسلام منکرین لپاره درې طریقه ذکر کئ اوا اوا حساست د دنیا ذکر کئ اوله طریقه دا هغه دا چې اد دنیا یو خذو منکم کما اوخذت من اصحاب الجنه دا دنیا دا بس تاسو نو واغستې شي لکه څنګه چې دا باغ والا ناغستې واقعا ذکر کوي الله دعا او دعا ملګري بیاو مشرکو یو مشرکو او یو چې کوم نه هغه موه هېدو د مشرکه غرور او تکبر کو او الله والا ډېر قسمه کې سم باغونه ورکړو کسمه کې سم باغونه او چاغه به میوه نه کومله او باغونه د انګورو عجیبا عجیب او دا غېنه چې کوم د څار چا پیرا په دکیارو په شکل کې کجوره وي او مینس کې به پسل نام کې د نو مو پسل نامو کجوره او هغه به هر کال میوه پوراور کوله کومله به نه او پغې ما بین که خستخستولیم تلوي دا تمام باغونه لاولور کړو خبره ترې کوله نو فخر او تکبر اول مرز داو چه پخر و تکبری کو دوی مرز دا چه شرکی کو دری مرز دا چه د قیامت انکاری کو اوی سلورم مرز دا چه داوی دا قربت بکولاوی کزا اللہ تواپشم که بے اول خشتن قیامتا او که وشی سردین سا تبا سائکی لکه اس چه خلق وی دیوالا جواب ورکی عجیبا آغا واقعا اللہ ذکرکی گورا غرور و تکبر مکو شرک مکو او بل دا چې د خپل عقيدي اظهار ورته کوي او جوابونه ولا ور کوي ډېر خو الله اکبر الله واضرب لهم وازریب بیان کدیتا بمی... بیان کړی تا مثال کې امی سال کې امی دو د دوو سالو بیان کړی تا مثال کې هغه دوه سړی جهان نا چې ګرزولی والي هغه دی ما یو تند دي دوالو تا جنتای نه ګرزول یمګه یو تند دی دوانو تا جنتای نه تसनीه د پار د تکسیر د قسمه قسم باغونه من انا بندنګرونه وحففناهما او ګر کړو منګه هغه دوالو باغون هغه قسمه قسم باغون لره بنخلن پک جوړو سره دا کیارو پا شکل که چار چاپی رکا جوره و او پیدا کلو منگا بینو ما پا ما بینده دی قسمان کسم باغونو که زرعا فصلون لرا کلتال جنت اینی دا قسمان کې باغونو ورکولی بدی با میویخ پلی ولم لم تظلم او کمی بینو کو منو د نا شیعن زرعا برس شیع و فجرنا او جاری کلو منگا پا ما بینده دی که نهارا نهرون لرا و کانا لهو سمرون وکان له سمرن او د د پارا قسمه قسمه وی اشیاء من النقود بعض مفسرین ذکر کئ سمر پیسو تویدای کلاک کبیروایو اشیاء من النقود وکان له او د د پارا سمرن سامان ث نقدی ورس خام ډیرے فقال له فقال لصاحبه وی ذيبه وې وې اغه خپل ملګری ته اوه یو حاویرو په دغه ځان کې خبرې ورسره کولې انا اکثر زډیر يمای مرځ اول انا اکثر زډیر يمستانه مالن په ملکوازي او عزت منی ماستانه په افراد کې نفر افراد کې دای اول مرځ او داخل جنته او داخل شو بخپل تا ووزواله دا سیال کیجی دیو سالی ماندر ظلم کا انکے پخبا نفس بانده ماندر ظلم کو دا دو مرد شرکی کاؤ پل زان خرے ظلم کو بشرک کولو باندر حالا قال قال ما اظنو انت بیدہازی ابدا قال ما اظنو wala adumu annahu mazum man ka unka intabida da che alaq bashida baqa abada hit chare da chare na alaqida ba amisha me shada gavi wa ma adumu saata qa'ima wa ma adumu saata qa'ima au zugman kum ma pa qiyamat ba ni qa'imatan daratlu او <اوكو> که چاره بل فرض او واپس شو ملاره به خپل رب خپل رب ته خامخ اوبم ممزه خیرن اوبم ممزه ډیر غوارواله منه ده او اوبم ممزه ډیر غوارواله منه ده دینا من قلبا زائد واپسي ډیر غوارواله به زائد واپسي کې بیا ممما که واپس شم ګورا اول مرزه فخر او تکبر په ځتا نه زیات عزت من مفرد می ډیر دي دی مال می ډیر دی دویم هغه شرک او دریم مرض ادا انکار د قیامت او داو د قربت سلور مرزا سلور مرزا اوس جواب د موحد لغ نشر غیر مرتب سره ذکر کای قال اوید تله صاحبهم الگرید دو اوید ت صاحبهم الگرید دو او وي حاولوا پدا سوال کی چ واپس کوی د تا جواب ا شرک لتا کوفر نہ مراد شرک ہاں آ کا فر تا بالذی آیا ان شرک دلاتا با کا شرک کرے تو اللہ باغ ذات سراچے پیدا کرے تعالرا منطرا بند خارونا ثم من نطفه ثم سوى کرجلہ ثم من نطفه سو دای د گورا داغ دوے دو دو مرض جواب والا ورکو دوے دو دو مرض جواب چ شرک کو انداری جواب اول جواب ا کفارت شیر شرک و اتحاد ذات سره چې پیدا کړي تعالی را بنتورا بندخور نه بیا د نوټ فینا بیا یې برابر کړي د تعالی روغ را مټسळे لكن نه هو لا اظهار د خپل عقیده لكن نه هو الله ربي لیکن د الله تعالی دا رب زماده ولا اوشت کو او شريك نه ګرځوم زه د خپل رب سره احد اس يو تنرا اس يو تنرا ولولا اذ دخلت جنتاك قلت ما شاء اللہ ولولا ګور د دریم سوال جوابو اغه مولا ورکو ا کفرت بالذی دا ده دا شرک داول مرز داغه دویم دو دو مرز جواب شو چې شرک کړه وو و ظالم لنفس نو داغه جواب خلقک من ترابن دا ولد دا قیامت داغه چې ګوره ته د خارونه پیدا کړي د قیامت دینکار دریم مرز جواب شو چې د خارونه پیدا کړي انو بیا د قیامت کینش را دوباره ژوند کوله خارو داغه نه بیا وت فشفه نو قیامت کدم اغه الله ژوند کوله شي او دا ګوره ور پسی بیا ولاولا اذ دخلت جنته جنتاک ول نو هر کلاچ داخل شو جنتا خپل تا چوي لويتا ماشاء الله ماشاء الله غسکیږي چغړي الله تعالی ماشاء الله دی ولې نه وي لا قوت الا بالله نيشتره طاقت زمامګر په الله تعالی باندې ان ترني جواب اول مرض جواب چه غوه تاوی وی انا اکثر من که مالا و آزو نفرا داغی جواب کچه چه دیتوی نی ک چری کچه چه دیتوی نی مالا چیز دیر کنستانا پا مال او پا اولاد که نو قریب دا چه رب زما را کی مالا را وراد باغستانا مالا با اللہ را کی کنا دری باغستانا با مالا اللہ خرا کی اولاد برا لوم را کی او بل بلده چه ده سلورم مرزو چه اغوی وما اظنو انت بی دهازه ابدا ولئن رددتو لأجدن خیر منها منقلبا زبا ده قربت داوی چکولا وی کتا اللہ تنزده وی ویرسل علیها حزبانا من السما فتوس بی هادا داوی جواب شو دا باغدر لیوالی بیعتبا کئی ویور سیلا او راو بلیگ یالیا پا دیباندی و حسبان انتندر لرا من سماید برنا پا شیبادا سوائی دن میدان زلقا سفا سترا ویوس او یوس بی حماو یا با گرزای او بدده غورا او چه پس هرگیز با طاقت نلید دید دی پارا پس طاقت با نلید دید پارا طالبا درا وطلو او او و او حیط و بی سماریهی او گیرا او کلیشواپو میو ددیبانده پا اصباها یو قلب و کفیهی شروع شده سهر یک یو قلبو چه مرودل کفیه لاسون اخبال ما انفقا پا آسمانده چه خرش کردو فیا پا دی باقی او حال داو چه دا ماو خوابیتون غر زیدلو علاو روش یا پا سبرون اخبالو بانده ویا قولا وید یا لیتانی اب سوست مال را چه نوی شرکل ما دخپل را سرائی سیو تن لرا ولم تکل لہو فیعتون ینسرو او نو د د ود الله چې امداد کول وې د دو په مقابله د الله تعالی کې و ما کنه او نو دې د ځان د لپاره بدلا غستون کې هن الکل ولایا هن الکل ونه لیک مفسرین معنا کوي په دغه وخت کې په دغه زمانه کې یا په دغه مقام یا په دغه حال کې چې په کې حلاکت واکه شیو په دغه زمانه کې په مقام کې سته شو ال چی اختیار خاص خاض د چی د پاره دی چې بلکل پر اشتیااباد دا الله تعله غه د په بدله وررکلو کې و خیرون او ډیر غړ د او قوبا په بدلهوررکلو کې سووا سواب وررکلوکې و خیرون او قوبا او غوره د په بدله وررکلو کې سواب خی بدلیتا او قواب بدلیتا وذرب لهم بلا خبره او د طریقه د اصلاح اګه چې متاو د دنیا کلیل وسکاد دنیا دا ډیر لګا ډیر لګا وذرب لهم بیان کا دیتا و بیان کرے تا مثال د ژوند دنیا چې مثال د دې پشان د وبد انزل ناو چور مونږ غی لاره مين سمای د برنه فختلط بینباتل ارض پس ګډ ور شي هغه سرازر غنی او شی یا ګډ ور شي او شی په سبب داوی باندې نباتل ارض اغا گیا غانی د زمکه فازبها شیبا پشیاشیبا شیبا زر زر یا کی اللہ تعالی غیل را زرزر تزروح ریا ہو چی علو زوی اغیل را ہوا او دی اللہ تعالی پر یوشی بانده مقتدرا قدرت والا المالو والبنونا دا مالو دا زامن دا زینت د جوند دنیا او آغا باقی عملونا باقی باتی کی دن کے اسوالی ہاتھ نہیں کاملونا غوردی پنیز در افستابان پس ثواب کے او غوردی امال آپ امید کی دا غی امید پکار دے گورا دا عرصت لن کی دی دا طول د زیب و زینت دا دنیا دے او متانو دنیا قلیلو اللہ اکبر دو بو سرے مثال والی ورکوز کبو پو یو حالت باندے نپاتی کی گی دا دیو جنا یا دا چوبو او اوبر ډیرشي نو نقصان وی پکه بلدا چې سوق ابو ته داخل شې نو اچ نه پاتې کیږي نو دارنګی دنیا م چې کله ډیروي ډیروي او کله کموي په يو حالت نه پاتې کیږي او کله چې ډیر شي نو نقصان وی پکه دا حکامات او د الله نه منکرګرزی او کله چې سوق د دنیا ته داخل شې نو د بغیر د بی ګناپ بی بی ګنا نه پاتې کیدین شي ګناه خامخه وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ اللَّهُ أَكْبَر دا درهم طریقہ دا اصلاح چه الدنیا تکونو الوابالو علیکم دا دنیا دا با پتاسو بانده وابالشی وابالو دا با پتاسو وابالی بیا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ پَعَرَز بانده چه ختم با کومنگا غرون لرا وَتَرَ الْأَرْضَوَى بِنِبَتَو نُسَيِّرُ ختم بكو روان بكو اغغرون لنا وينيبا تزمكي لرا باريزة تن بلکل پداغا او جاما بكو منگا دي لرا پس پريق با نگدو منگا ددائنا اسيو تن لرا او مخاماك باقلش دي على ربكا فرفستا باني صفا صف در صفا لقاد جيتمونا تاكيك سر رازي بتاسو منگ تالا کسنگ چه پیدا کردو وي تاسو منگا تالا کسنگ چه پیدا کردو منگا تاسو لرا تحقیق سراز ای باتا سمنتا یعنی آوازی لکه سنگ چی پیدا کڑی ای منگا تاسو لرا اول مره تین پاول زل بانده بلکل بغیر د شفارسیانو سیانو بلکل بغیر بر بندو یوحشرو ناسو خفا تنورا تنورلا حدیث کرا زی خلق چی جمع کولشی نو داسخ پی ابلخ پی او بر بند لغڑا داسه بسر طور سر بی بل زامتم بلکه تاسو عقید لر لوا الَّذِينَ جَاءُوا لِتَرْغِيسَ بَوْنَګر څنګه تاسو لپاره مو غی دا یو نیټه کتابو اوس ال کتاب وکي به خو دیشیا امامنا ما فتر المجرمين <سؤال> وني وته مجرمه الله را مشفق نه یری دن فی چی په عمل نامه دکې وی او یقولون او وی بیا ویل تن ابسوس ته پمن کتاب س شوی دې د عمل نامه د فاره لا یغادر صغیرا او ولا وڑا گونا و لا کبیرتن و لنویا گونا احصاها مگر زبد کرده داغی لرا و وجدو او اوبا ممیدی ما بدلد آغس عاملو چی دی عمل کرده حاضره حاضره کلی شوی و لا یظلم رب کا حدا و ظلم نکی ربستا پیس یو تن بانده یا ظلم باونکی باون ربستا پیس یو تن بانده و ایز قلنا للملائکت جودو لآداما فسجدو وې خوب کې رازي جواب د دوی بشوبه وې خوب کې رازي او مونږ یارانو دا با او غیب دان وې دا شی خوب کې رازي وې دا د زوړ آشنا د زوړ آشنا شیطان دې شیطان دې دوکا په نشي ففسق عن امر ربيه دوس غیب دانشی دخطل رب نے نا فربانی کڑے دا و اذ قلنا او ہر کلا چیمنگا ملائکوتہ سجدو کہتا سو پررب دادم باندے ای سجدو کلا الا ابلیس مگر شیطان نکلا او دید پیرانو نا پس نا فرمانی نکلا دو حکم دخطل فروردگانہ آیا جوړ کڑے دیتا سو آیا نیوئیتا سو دلراو اغا ولاد دلرا اولیاء واقداران دیل مغیب واقداران دیل من دونی ما سوا زمانه وهم لكم بدل ما دوه دلاره چې د ایستاسره لپاره دشمنان دي و بیسل ظالمین بدلا دربدې په پانه د ظالمانو بدلا بدلو چې په زیاده عبادت د الله عبادت د شیطان ورتاوال شو اشهد ما اشهدتهما زجر اول په انکار د توحید باندې بیا وزجر سانی پجدال مال قران بیا با زجر سالیس وی په راز باندې د تذکیر د آیاتونو د الله نه زجر رابه به په تخویفی دنیوی زجر اول پین کار د توحید ما اشهد ندي همه ندی ان حاضر کدی منگا دیلرا پیدایش دا اسمان نوزمه کتا و نا پیدایش دا خپلو زانونو تا وما کنتو متخذی المظلینا او نایو منګه او نا وما کنتو انوی مزو اغانیون که دو گمرا کون ګومرا ک نهه مازن یوونکې دو ګومرا ک انکو آزوذا امدادي زګو چې کم خلق خلق ګومرا کای ز دای لرا امدادینه جوړم دزان شیطانان ته اشاره ده الله اکبر دایو ز څنګه امدادي جوړ کما نې کوم خلک گمراه کوي و یا ما یقول تخويف اخروی و یا ما یقول فانس باندي یقول چې بای الله تعالی نادو بلی تاسو आवाज کوي شرکای الضینا شرکان زما اغتا تاسو چی وتاوی او پهل م غیب کی مو زمای صداران ګرځولیو تاسو په ګومان کې نو تاسو وت چه आवाज کوي نادو आवाज کوي تاسو شرکای الضینا ا شرکان سما کا سانظام چې ګومان کو تاسو په ایباندې پس بلیتا سو He <coughs> t الله <سؤال> ف او هو فس اووب دا اغي لرا فلم يستج لههم پس قبل تابون کې دا دغي د پاه فهم اوبا دا غ لرا قبول تابونوېغييد دف دا د پاه وج لا او بغرز غاپ ما بند دايك مو بقا دهلااقته و المجرمون النار او وبويني اغا مجرمان او لرا فبانونه نما مصرف ازاید بچاو ولا قد صرفنا زجرثانی بالجدال مال قران ولا قد صرفنا زجرثانی چه قران کی جگڑ کی ولا قد صرفنا او تاکید صرف بیان کریم گا پدی قران کریم کے پار دا خالق دو ہر قسم آواز و نصیت و مثال او دے انسان اکثر شیء جدلا اکثر دار یوش نہ پ جگڑ کے وما ای یؤمنوا جا اذ جاءهم الهدی واستغفروا ربهم من كل خلق لرا د دین چدی ایمان راڑی یعنی ایمان راڑی پهل می غیب باندې چېل می غیب د الله د پاره دی نه د جنات د پاره مننکل خلق لرا د چدی ایمان راڑی اذ جاء عمر کلا چراغ دی تعالی خدام قران او سنتو و او با خنه او غاری د خپل ربنه مگر د خبره چ راغلو دیته را غلیو د ایلا انتا د یو مګر دا چراشدیتا سنت الاولین ا طریق د اولانو یعنی عذاب د الله تعالی اولینتا او یا تیه من عذاب یو راشدیتا ال عذاب عذاب قبل مخ مخ د ی جوړ د عذاب انتظار کوي عذاب تا پتا مری و ما نرسل المرسلین او نلی ګوم ګالی ګل شو لرا مګر د د زیر ور کو نو وا ګ پاره د یاره ور کو لو و یجادل او جګړه کوي کا سان چې کفر کړي بل باطل په شوبهات سره بل باطل شوبهات سره جګړه کوي شوبهات اچي حق چې کوم د دباول غاړي په شوبهات حق دباول غاړي په شوبهات باندې لی یذحذ بالحق د لپاره چې کمزورې کې په سبب درې شوبات او حق لرا واتخذو اونولې دی آیاتونه زما و ما انذرو او اغا وازون نسیت چې راور کول دا د یاره ور کړای شوی دیل را پغي باندې حذوا پټو کو سرا اغه سره ټوکی کړی دی زما د آیاتونو سرا او زما د وازون سره سرا ټوکی کوي گڑا کول کول او اعتراضات کول او حق پاغی بانده دا دا د زمانه د جایلیت او سم دا اعتراضات په شورو کې او قرآن کې ټیک ٹک دا سپابا تذکر کی امواتن غیر احیاء سپابا ذکر کی بل احیا وَلَا كِلَّا تَشُعُرُون تَشُعُرُون تاستا پا تنشتے تو مفسرین و بارات پا لیکن بیا با اہل الحلوائی والخانک آل ستن والجیما آئی برا شوئی منگے ایک سو چار سوالات لیکل وَایَا كِينَ خَانَكْ تَالْوَا اُخْرَا ستا سے اترازاتی شُبْحَاتُ شَيْطَانِ دا خو طقم در شيطان دا خوېداسه بل باطل په شوبحات او سرا زجر سالس درم زجر په اراء چې دای مهاله ده نسيه د قراننا ومن علامو اوڅوک د ډیر غټ ظالې من من اچنا چې نه ه دایتته فان نوف هر زو یاته دو دلار نهمومي ایزن په دا وقطت ک یا ب دا ا چري وور او را ستا بهخون کې د هوون د محروبان لا ی اخ دومو ک چرینی ول د لا را په سب دا چې دی کا قسب کو دا مع نه لا اله له هممونلهذاو نونظره وررکلو د ل ذااب بالله ارامون دان یو نیټه دا لای یجیدو من دونیهی موئلا هر کس بنوم می ما سیواد دینیټه نا بیا په موږ د دغې زائد امن هر کس بنوم می ما سیواد دی الله تعالی نا زائد امن یا نبوم می دای د دغ نټې په ووق بیا ځای د بیا به له ځایده من کل ق جر سالوررم په تخو په دنیاوي سره او دایا کلانله کللوګغې ل کله چا زلو موکوو واجه نه او ګرزلو منږ د حالکه دغې دپاره مغ دا ووق مکاره و مکار الله اکبر منګه دا دیسوی مغ باندې ازاب راواله الله وینه ته مقرر دا ولی په خانو ده پارا می نه ته مقرر کړي وا پخپل نه ته بیا حلاک کړي وو وا. اذ قال موسی لفتحو لا أبرح حتا لا أبرح حتا ابلغ مجمع البحرین الله اکبر مفسرین کرام ذکر کئ موسیٰ علیہ السلام دی ځانا جواب د درې مې شوبې ده چې ګور هزر باله ملغیب وي هزر باله ملغیب وي جواب چې هزر علیم الغیب نو هزر چې کم کارونه کړو دای د الله په عمل باندې کړو په خپل وخینو کړي دا غي جواب مفسرین کرام ذکر کوي نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے اورس تا تفوسو کا وے یارا پدی وقت کې سٹانا سوکلوه عالم شتاده نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اور تو فرمایل ما مانلوه عالم نشته الله پدی خبره باندې خفاشو چدا تا ول وکړه او بیای و تاوی ستانا لوی علمشتی ورشا او اغا حضر دی یا دا چې موسا علی صلات و سلام وی یا اللہ زما علم کې اضافہو کی او ما تا سوگ دا سے اوخه چی زا علم زدکمون او لارش مغ سخا الله و لار لارش حضر سخا او اغای و تا اوخو دا اغاو تای سنگا در یابو دریاب پا غالباییو چی تاسو لال شی آغا دو دریابونو سخا چه کم زای که دو دریاب یوزای شوی بی نو باس آغا زای که با تاسو تا دی میلاوی بی او یو مایی با ده زن سراواخ لی آغا مایی ریت بیک والله با حالی ویسا علیه صلات و سلام تیوی چه تبا مایه واخلی ریت شوی او آغا با آغا زائی جوانده شی او آلتا چکم زائی که طوب که نو آغا زائی چې کم ده نو دا غا با تاستا ملاو شی روان دی زان سر یوشا ابنی نونا آغا شاگر دی و ځان سره سر را غست دی آغا سخا دی اغا واقعال لا ذکر کئی اغا جائب ہو چھ گورا اغا واقعال لا ذکر کئی او دیکی دا ثابت ای چھ اغا دوارا موسا الغیب نو او دارنگیو گورا حضر عالم الغیب نو واقعا وَإِذْ قَالَا او هر کله موسا عالم صلی اللہ علیہ السلام لفتح اخفل اغا زوان تا اخفل نو کرتا لا ابرہو یو شای بن لا ابرہو همیشه به مزو حتی همیشه به سفر کونکه مزو حتی ترده پوره چوره سی مزو اغا جمع که دو زاید جمع که دو دو, دو دریا بونو تا او امزی یا تیرک و مزو حقوبات دیر مودا فلما بلغا پس هر روان دیوزده غسه فلما بلغا هر کلچ ارسی دلدادوارا مجمع, مجمع بینهما مجمعا بینه ما آغا زاید جمع که دو دو دو دریا بنو تا نسیا هیر که دو دو حوتا هما آغا ما ایخ پلو گورا هیر پیرازی نو آلم الغیب نده نو موسا آلم الغیب ده نو یوشا آلم الغیب ده آلم الغیب نده فتا خزا سب له لار خلاف البحر په دریا په سارا با سورنګ ور ټوپک او دریا په تلاو فلما جاوازا هر کله چې تیر وته د دواړه قال لفتا و خادم خپلتا آتینا ران منتا غدا انا ناشتز منگا لقد لقینا من سفرنا هازان سوابا تا کیک سرا ملاوشو منگا در دیخ پل سفر دو و جنا چی نه نسوابا ستڑی والی سرا منتا خودیر ستڑی والی راو رسیدو چسوک چس تڑی کی گی آجت روانی آل ملغیبنی قال ارائیتا از او إلا صخرته و غور کله هر کلا چلاو منگایلا صخرته اگټ خاتا پاین نسیت الہ تا پس بشک کا میلرا و او نده هر کله زمانہ هو دی میلرا الا شیطان مگر شیطان ان دا چ یاد کم زا غلرا ګورا هیر اپرا زین عالم نو او وینو لار خپل پدریاب کې عجبا سرنگو. او عجابا الفاظ مترادفہ دا د مترادف الفاظ دي قال ذلك و موسى عليه السلام ذلك دا, دا اغا ز یو كنا نبغيتو منګه چې تالاش کومو منګه تالاش کو یو سړی تالاش کوي یو ګرځي په تالاش کې عالم الغیب ني عالم الغیب خوای چې بغیر د تالاش او تار سمالو می فرد تاد وا پس شودا دواړه لا اساری ما په قدمونو خپلو باندي قدم په قدم, قدم فوجدا پس ویمن عبدا من عبادنا یو بندا د بندگانو زمننا اللہ اکبر فوجدا عبدم من عبادنا وی بند یو بندا دا بندگانو زمنگنا نمدد مفسرین کرام ذکر کئی چدا حضر علیہ السلام لقب حضر او نمدد بلیاد او کنید دا ابو العباس تا کنید ابو العباس تا او من ابنائی الملوک د بادشاہانو دا, دا اولاد کیو الله اکبر فوجدا عبدا من عبادنا ورکڑو منگا فوجدا وسوی یو بندا د بندگانو زمنگنا آتیناو چو ورکڑو منگا غلرا رحمتن میرو بانی دا خپل طرفنا و علمناه او خودلیو منگا دتا د خپل طرفنا علما یا علم ناشنا علم خاص علم البواطن الله اکبر هغه باندې الله پو وکړو د علم او رحمتانا علماء کرام وای نبوت مراد ده دا پیغمبرو حضرت علی الصلوۃ والسلام قال له صاحبه وذتا استوی مند قاله له و دته مساالله صللاات سلام آیا زته بداری کولی شمستا پهدي باندې چې ته به خای معته د لمنا چې خدنکې شوي د تا تا روش دا د هدایت خبرې قاله او هزرا ل سلام نه کالته تویا معه سابه بشا کته هرګ ستاقط لري زما سره د صبرو وقییفه اصرانگی به سابروکی تو اعلام ما پا آغا سا بانده چه حاتا بنی کلیتا پا غیبانده خوبرا پا علم کے تاتا با سا پتنی تاتا با اس نو تاتا و پتنی نو تبا سنگ دائی احاتاو که اگورا موسالی صلی اللہ علیہ وسلم تا علم تو حد بھی خوبرا دہی زر علیہ السلی اللہ علیہ وسلم دادا چی انبیاء آلم الغیب ندی انبیاء آلم الغیب ندی لم تحید به خبره د میګیم دغه نظریه دا غا غام وی لا یحت منکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون آغای تو او تانسو بدل ولکی دانا چی دنن زمانه دا د دی تانکوی ندیو مشرک که سٹ لگه دلو درس میرادو ماغی مشرکو تقریر کاو کڅټی والے چتا لاګول نو هغه علم غیب د ټمو اولیاءو د پاره ثابتو چې ګور اولیاءو ته پته لګی وې دا سلیمان علی الصلوۃ والسلام چراروان دي نو می گئی په میلیون لره باندي وا سو میله لره وا او می گئی ته پته اوله دا او میګي وای چې ګور سليمان عليه سلام راغې لخر راغې نو هغه دا وې نو دور لری میله چې کوم دی میګي ته پته لګي نو انبياو ته پته نه لګي ما وی لوی پليتا لوی پليتا دا چې تا مې قبل خو مې راړا ته دې خو دې او دې خو دې ته نو ګوره چې خپل میګي وای وهم لا يشورون دې میګي بیان کې دا نظرې چاې تل مې غيب نشټريته پته ني تاسو بدل ولکي علم غيب وته نو او تد میګې د نظرین آمدلاند دی د میګې نه د لاند دی د مولا چرګاک نه دی د حضرت علي السلام دا نظریا چم بیا عالم الغیب قالا ও মুসা আলাইহিস সালাম সাতে জিন্দে জিরাচে বিয়াউ মে তমালরা ইনশাআল্লাহ কে চেরফ হশদ আল্লাহ তাআলা صبر করুন কে ওয়ালা আও সোনা ফরমানি বনা কুম জস্তা আমরা ফহুকম কে ক্বালা ও হেজর আলাইহিস সালাম ফা ইন তাবাতনি কে চেরিত জামা তাবিদারি কল গালিন তফোসপন কে জামানান শিন পবাদে সেউশি কে তার দে পুরে চি বয়া ন কুম জাতাতা ও হাদিসা শুরু শনা জাতাতা মেন হুদা আগিনা জিকরা প বিয়ান কে চি জদ তা বিয়ান به بیا ته کم روان شوه دا د્વાळा یوشا شوه اغه تعبیر کردو موسی علیه السلام دا د્વાळा اوس روان شوه حضرت علیه السلام او موسی یوشا علیه السلام سلام دي خو لیکن اغه تعبیر د موسی علیه السلام د دیوجن صیغه د تسنی راړي او مطبو نه ذکر دا مطبو ذکر کوي تعبیر نه ذکر کوي حتی ادارہ کی با تردی پورو چے سوالو سدا دوارا پی سفینہ تھی پکشتہی کہ خرقہا ما تکلا غیلرا ما تکلا اس چے ما تکلا ویشلولا اس مسالح صلی اللہ علیہ وسلم جذبہ تھی آو توی قالا خرقتا لی تغرقا اہلہا اوی مسالح صلی اللہ علیہ وسلم دی کشتہی لرا لی تغرقا انجام داشی چے غرکے تو اہلہا هغه خلق ددی اغدی که چې کم خلک دي دا هر کول غواړي س لا قاد جي ت شيئا امرا تحقيق سره تاره حل کړيدي شيئا امرا يو شيډه راجيبتا امرا عجيبا ډير عجيب شي ته راتل کړيدي او ګور عالم الغيب نو دعوت پته نه و چې هزر دې کې حکمت ده قالا وی هیزر علیہ السلام علم اقول لکا علم اقول آیا نویلی ما دا خبر چی بیشکتو هر گستان قد نشل رلی ما سره صبرو قال اللہ تواخنی وی موسیٰ علیہ السلام منی و تما لرا پا آغا سباندی نسیتو چهر کلاما و لا من امری عسرہ او ما چا و ما باندی دا وجید کار زمان عسرہ گرانوالی من امری دا وجید کار زمان عسرہ والے, ما مابا نه ګرانواله ما چوا بس سید را از بیا فان طلقا تر دی پور فان طلقاروان شدا دواړه حتای زاله پور چې ملاو شدی د یو غلام سره فقط له قتل کاغلا را هجر علیہ السلام هجر علیہ السلام هغه اوجه دا وی غلام زوانو حزوانو ما نه او كلا یو زوان سره كان رجلا شبا ماردیزه کر کوي مبسود سره سيدارن امام سمرقندي وغيره دا ټول ذکر کئی چه دا زوانو زوانو دا رنگ اللہ ما روح المانی ذکر کئی دا رنگ اللہ ما خازن ذکر کئی دا یو زوانو دانا نا چه نا وجلو نا یو زوانو غلام وطوی اللہ که او دا غلام اطلاق دا په دغه باندیم کیگی تو زوان باندی کیگی لکا پا نبی علیہ السلام باندیم مشکاد که رازی دا غلام اطلاق شویده صلی السلام چې قتل صحیح کنو بیا ټینګ نشو قال او موسی علی السلامه قتل تنفسن آیا اوج تا یو نفس لرا زکیه تن بالکل پاک په اعتبار د زائرو بغیر د بدله د بنفس نه شو کیو جلی ابن دی زائر سره سګونان قاری ول د وجه لقد جے تا شیان نکرہ تاکیک سره تا رات للکڑی دی یو شی ډیر نا کارتا علیم الغیب نو زکه وته د خبره کوله قالا Who am I? I am no really mata ایا نو وی ماته ته بهشاکه تو هرګستا قوت لری ما ساده ما سره د صبر قال او موسی علی السلام کچره سوال وکما ثانا دی او شیف پس د دینا فلا تصاحبنی پس ممل ګره کو ما د ځان سره وقد بلا تا او تحقیق سره اورسید ته ترا پزمانه او زرا لوی تکلیف تا روان شودان د والا تر دې پوری چرال ال یو کلیوالتا رالل پ یو کلیبان دوڈای او اختا دی دوارو دو سوی دنکو دا غینا فا آباو ایو ضعیفو پس این کارو کاغی چه مل مستیاو کی دا دی دوارو فا وجدا فیها جدارا پس وی بنتا فیها پدیکلی که جدارن یو دیوال لارا یوری دو چینیز دیوی این قضا چه غرز دلوی فا پس برابرکا غی لارا وی غرزو عزر د... علیه سلاة و سلام ابیا برابرک دوباره او خیجو خمز قال لو شئت او ورت نو صلی السلام کچریستا خو خاوې نو اغست به وتا علیہ پدے باندے اجر مزدوری لګ مزدوری بل پیغستوا د زالمانو خو زمنګا مل مستیا نکلا نو چې مل مستیا او نکلا نو مزدوری بل پیغستوا کنه الان کې ګور دا واړه کارونه د زر سره شي کم شيو نو دارانګې دا موسی علیه السلام سره دا درې کارونه شی خو په موسی علیه السلام بیا ناغی ناغه هیرو نه علم الغیب نو کنه ګوره کښټای او اول نو دارنګی موسی علیه السلام مور په دریاب کیا چول سندک دا و سره شی دارنګ هزر قتل وک نو موسی علیه السلام هم قتل کړو خدات نه یې روخ پلو بل دا چې هزر دیوال جوړول باندې ډوډۍ وانه غستا نو موسی علیہ الصلات والسلام جنہ کول ربی زیو بکڑوی او پاغي باندي ڈوډی نواغختلی دا خپل کارونتی تی نیرو قال اووی ہے ذر علیہ الصلات والسلام هاذا فراق بینی دا دے جدائی زما دا را جدائی پما بین زما پما بین ستل کے زرد چ خبر با در کما زتا په حقیقت او تعبیر دا سماندې لم تستعلی لم تستطی علی صبرہ تا طاقت نلر پاغي باندي د صبرو الله اکبر گورا دادریکاراو شو تا ما سراد صبر طاقت اونلارو زما تا رالا اس تله زدا خبر در کوم اس شروع کا یاو یاو الله اکبر اما سفینا هر چونکه اشتای فقانت و دا غریبانو یا عاملون چې مزدوری به کولا فل بحر په دریاب کې فاردت ان اعی بها پس بها ما اراده وکړان ای بها شرب جنکما دلرا وکانا وراءهم مالکن او رستمخه د دیتہ مخکید دیتہ مالکن یو بادشاہ مفسرین ذکر کوي دا غنم یاو هوداد ابن موداد یا دویم نوم زکرکی جالاندیب نکر کر دای نوم دا بادشا یا خوضو کل سفینتین غصبا آغستا به هر کشتای رو غرامتا غصبا پا زورا بانده رو غرامتا کشتای چی بوا نو آغا به آغستا اللہ اکبر نو ماوی چی رو غرامتا کشتای اخلی او دا غریبانده نو رای دای دا کشتای غیب جنکا چې دا بادشایت وان اخلی و امال غلام و اما الغلام او هر چې هغه حلق هغه ځوان فكان ابواه مؤمنين پس عمر او بلر <coughs> مؤمنین او مؤمنان فخشینا نو منګه پوها شو او یریدو منګه ایوب ره قومه چې مجبورہ بکیده د دوار لرا تو غیانا سر کا شایکه او کفرا او په کفر کې یاد او وجید سر کا شای نه او د کفرنا فاراد نام غیره دا کلاین عبد الله ما دا چې بدل کو ورکم او ایوب دلهما چې بدل کی ورکید د دوار لرا رب همار عبد د دوار خیرن غرا من هده دنا زکاتن په پاکه کې او اقربا روح و اقرب اور دیر خر رحمت فم ربانی کی اللہ ارادہ دا وکڑا چہ لا ولا ددی په بدلا کې بلور کی منګه یی دور در سرکښینا من وی راشه مळे کا نو خیر دے ددی نعمت بدل بولور کوزه کا مور او پلار نه کانو الله اکبر و اما الجدار او ارشیه دیوال فکان للغلامين يتيماين هو غادد و الکانوا يتيمان في المدينه بخارکه وكان تحت و ولندده کان زونیو خزانه مال مدفونو د سپینو زر او د سرو زرو امام روح المانی ذکر کئ لهما چه دی دوارو پاردوا او آغا پلارد دی دوارو صالحانی که فا اراد رب بکا پس ایرادو کل ربستادا چه ارسیگی دا دوارا خپل تا قد تا خپل زوانی تا او راو باو دا دوارا خپل خزانه دا خپل خزانا بیا راو باسی دا وجه دراح میرو د دخت را پستانا او ندیکڑی ما دی کارون لرا عن امری دخپل حکمنا ولی دا خپل واخې نمینه نکړي امام قطعه دوی کانه عبدالمامورا ده عبدالمامورو دته په دې حکم شوو نو ګورا دا دیم سوکنه ثابتې چې ګورا هي زر علی صلاتو والسلام هغه په دې خبرو باندې په وګنیه آباله ملغېبي او یما دا خپل نه نکړي زکه دا اټلال الغیب ده علم غیب نه ده کانه عبدالمامورا ما فعلت ان امرې داخو الله اغتخودلو او الله چې وتوغه اطلال الغيب ده علم غيب نه ده علم غيب صرف خاصد باري تالا دا او ګوره دا اطلاله اطلال على الغيب ده نه علم غيب ورنه بیا خو نبي کده نبوت د وجه نه دا او اطلاله نه نو بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام اوم نبی دې پکار دې چې غام په دې باندې پوي دې خو دلایل می بواتن الله ور کړو په دې ورته اطلاق کړي وا او هغه تنو نو ام بیا دواړه دي نو چې اطلال الغیب راشي نو پیغمبر خبر شي خو چې اطلال الغیب نوی راغلی نو پیغمبر خبر ني و ما فعلت وان امر ذالک تعویل ما لم تصع علیہ صبر دا د تعبیر او حقیقت دا سوچنه وچ طاقت لري تا پاهې باندې د صبر الله اکبر اهیزرا علیہ الصلات والسلام پیغمبر او ک پیغمبر نو نو راضی کول دا ده چې اهیزرا علیہ الصلات والسلام دا پیغمبرو لکا مفسرین ذکر کئ علاوه علما ني آغا وی والجمهور على ان الحذر نبي جون جمهور پدې باندې چه زرا له صلوات والسلام پیغمبرو پیغمبرو او بیا وي والجمهور على انه متا جمهور پدې باندې چه زرا له صلوات والسلام مړ دې شو دې مړ شو دې الله اکبر خالق رال الوينه هذر عليه صلوات والسلام ژوند دې دي وې دوا پیغمبران شي کم دینو ژوند دی دی ایلیاس علیه السلام او حضار علیه السلام وی دا دوارا جوندی دی صبح پا کرال وی سالور جوندی دی وی دا دوارا جوندی دی حضار علیه السلام آبا دریابوا نباندی دی او بیا بانونو باندی الیاس علیه السلام دی میدان د حج کی وی را جمع کی او الدا کرازی او بیا یوب اللہ را Huru نام خری الله اکبر دا د خلکو و خرافات تی واحیات تی ده امام بخاری او سره د هغه د استادانو او د تمام اهله سنت والجماعت مسلک دا ده چې دا د્વાړه مړی الیاس علیه الصلاۃ والسلام مړ ده او حضرت علی علیه الصلاۃ والسلام هم مړ ده الله اکبر زکان چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې صح څنګه جونګونه راغلي دي او اګه چکم ده اغه زای تراغلی ندی حاضر شوی ندی لکه د امام ابن تیمیا رحمه الله انا چا تاسو کچې زره ژوند ده ده اغه وتو کای ګر علیہ الصلاتو السلام ژوند ده و انو علیہ السلام د نبی علیہ الصلاتو السلام امداد لپاره جنگونو کې راغلو او بیا ایات دوی دالی مرانو آیات نمبر 80 چه اللہ را بولیزت دا انبیاء و نوا داغست دوا زبا یو پیغمبر اخیر اکی رازی که تاس داغست زمان اومن تا لَتُؤْمِنُنْ نَبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا تاس داغست چه کم دینو امداد کو یو پاہ بانده با ایمان راڑی بلدان چه امام ابن جوزی رحم اللہ اغا ذکر کئی دارنگ ملال قاری رحم اللہ ا ذکر کئ په الموضوعات الکبره کئ چه کم احادیث په دې باب کې ذکر کیږي چه حاضر او حیات دا حاضر او الیاسو دا ژوند دي نو اې دا د حاضر په حیات کې او د حاضر علیه الصلاۃ والسلام په بارک کې چه کم احادیث ذکر کېږي دا ټول دروغ دی او پای کې یو حدیث هم صحیح نشته ده درنګې امام بخاری چې استدلال کړو نو د دین یې کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وي چې سل کاله بعد په دې ځمکه باندې یو تنوم ژوندې پاتې نشي امام بخاری یې کاو اوس ژوند کبل فرض جواندیم وین اوس پمړی اوس په ختم شوي الله اکبر دارانګې امام ابن کثیر ذکر کئ چې وفات شو دے او البدایہ و النهایہ کې هم ذکر کئ علامه ابن کثیرو بهترین باسی کړه دے پاغه باندې چې حضرت علیہ الصلات دا چې کم دے وفات شو دے او حضرت علیہ الصلات والسلام اوس ژوند دین الله اکبر دانا چې بازی خلک وایي حضرت علیہ الصلات والسلام اوس هم چې کم دن دا خبره د جمهور ال سنت والجماعه مسلک داده چه در علی صلاتو سلام اغا وفات شوهنه او وفات الله اکبر دیمه مساله اغم ما زای سرا یوسو مفسرین او عالمي چه دمعشوم نو فقط له چا غلام قتل ک بل دا ګورا دې کې زمن اساتذه کرام يوم فلا ده لفظ ده مناسبت دواج نه ذکر کئ استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما دوډایو گوخته او زیافت ولا غیونکو نوای استطعام دا وظیفه د سائیل ده او زیافت او وظیفه د مسئول ده وظیفه د مسئول چې چا چانه سوال نو دا یو شی دې کې سفرک نشته دی د دیو اجنا د مړی کور کې زیافت کول او طعام فخل دا چې کوم دی نو دا صحیح ندی حرام دی دا حدیث کې راځي جعفر رضی الله تعالی انহু باندې آی کرا جعفر رضی الله تعالی شوه فات شو نبی علیه الصلاۃ والسلام یې د جعفر کور والاله سټعام تیار کای ته تیار کای والاله زکه هغه ته هغه مصیبت راغله ده چې هغه مشغوله کړې دي اسنه لیالی جعفر توامن فقد اتاهم ما يشغلهم مشکات کې روایت راځي الله اکبر علامه سیبي ځکه کوي شيخ د شاهر پور د عبارت مرجان کې نقل کوي او دلل حدیثو علی انه یستحب للاقارب وللاقارب والجيران والجيران تحیو اتو طعامل اهل المیت ویحمل لهم طعام سلاست ایامن مدت تازیت وی مستحب دی دی حدیث پا دی دلالتو که چه د گاواندیانو دا پارا او دا اقارب و رشتداران دا پارا دا طعام تیارول د میت کوروالا دا پارا دا مڈی کوروالا دا پارا دا کم دی مستحب دی او دا بولا دری رازی مدت دی, دی تازیت کرا دی دری رازی که او دا لره رااله نا یاد اغا سان دواله دو د پار رااله وې واستناعه من او من بعید او قریب للناح للناحياته شدید التحریمی واستنا اهل البیت له لی اجل اجتمع الناس علیه بدات مکروها او کوروا له چه دا ته ام پخبل تیارای د خلقو د پار او خلقای تراجمه کیږي نو دا, کی کی دا چې کم نه دا وې بالکل